Velkommen til podcasten Fremtidsfabrikken, mit navn er Lars Horsbøl fra The Great America, der sidder han og smiler Eske Geop. Podcasten dækker teknologier, tendenser og udfordringer i startup-miljøet gennem øjnene af iværksættere, teknologiske eksperter og også investorer fra tid til anden. Ikke er vi de største investorer selv. Det kan I måske blive snart mere om det lige om lidt, nemlig vores kære sponsor Tryfork. Yes. Det bliver, en, det bliver en klasse episode i dag. Vi skal snakke med uh, Anders Val fra Green Mobility. Og uh, apropos børsnoteringer, så er Green Mobility jo faktisk allerede børsnoteret. Og tilbage i december 2020, der rykkede de fra uh, Nasdaq First North til uh, til, uh, det bliver meget amerikansk nu, til uh, Main Market. <laughs> Og uh, det skal vi snakke lidt med Anders om. Vi skal høre, hvad, er det, hvad fanden er fidusen ved det Green Mobility? Kan det overhovedet betale sig Uh, hvor mange biler har det totalt skadet, hvordan er det helt præcist med det Hvad der co Hvad er den uh, utilization CO2? rate? Neotra, vi skal vide den altså... utilization rate, den er vi ja, meget det efter. Vi. Ej, det, er, det, er super, det er faktisk et super interview, det er en dobbelt, ja. det kan vi afsløre. Vi går i kødet på ham, vi går i kødet på ham. så er det to det lidt dobbelt. tid, ja. ja. Er, er det, en, det er faktisk en god episode, ja. eller en god dobbelt episode er det så. Og så skal vi selvfølgelig sige tusind tak til vores kære sponsor Trifurk. Vi kan forstå, at der er kommet nogle ansøgninger ind. Vi kan forstå, at der er folk, der bliver ansat på de her internships. Det vi kan der. også sige, at I skal blive ved med at ansøge hos Tryfork. I skal også blive ved med at ansøge hos os. Det er en helt ja. anden sag. Resights skal bruge flere medarbejdere. Vi er 15. Ja. Vi skal være nogle flere. Vi skal bruge ja. flere. Vækst, vækst, vækst. Og før I overvejer at ansøge til resize, Så uh, bliver jeg simpelthen nødt til at trække Sympatikortet Fordi uh, med den virksomhed <laughs> jeg, jeg er i gang med at bygge uh, Sammen med uh, TriPort Der skal vi også bruge nogle medarbejdere uh, Helt specifikt skal vi bruge en, et tech lead Vi skal bruge et dansk tech lead Så hvis du sidder derude og er rigtig god uh, backhand udvikler Enten kører .NET eller Java uh, Så hit me op Skal jeg bede om det uh, Du må gerne have rimelig meget erfaring uh, Eller i hvert fald være, være, være, være ret dygtig til At uh, have god du skal, have, du skal bare have noget selvtid til, du kan, til du kan udvikle noget. Det bliver, det bliver klasse. Og så skal vi bruge en BA, en god business analyst, der har lyst til at arbejde sammen med mig omkring at skulle bygge, bygge den her forretning. Det er, det er det, jeg skal bruge, Lars. Hvad skal du bruge? Jeg skal bruge bare send, en... Bare sætte nogle ansøgninger. Ja, send, send. Jeg har sendt, sendt nogle ansøgninger. Uopfordret også. Ej, lige nu der har vi brug for øh, en udvikler mere i Danmark. Fuldtid. Primært backend, Så backend fuldtid i Danmark. Du skal være dygtig. Sådan er det. Vi laver meget Python. Så ja. det vil være en fordel. Jeg så skal tænkt bruge work. En... Det gør vi også nogle gange. Ikke? Jo. Helst, helst sidde på kontoret. Vi har også et klassisk kontor. Så skal vi bruge en customer success. Faktisk meget, meget vigtigt for os lige nu. Customer success manager, der skal sidde, aktivere kunderne, lave upsell, Aktivere kunderne, lave upsell. Dig skal vi bruge. Så ansøg til den rolle. Og, og når, så skader og det heller ikke. Og du aktiverer aktivere kunderne, så skal du være, du skal være frisk på at snakke i telefon. Ja, du skal snakke meget i telefon. Ja, det skal du er være ret vild med, ringe. faktisk. Hvis du ikke kan lide at snakke skal så skal du gerne søge til Lars' Customer Excellence. Nej. Og hvis du ikke kan Eller lide at customers. have det fedt, og hvis ikke du kan at have det fedt, og hvis ikke du kan lide at arbejde, så skal du heller ikke ansøge til Research, for det her kan vi godt Nej. lide at have det fedt, og vi kan godt lide at arbejde. Og ligesom Æm, ham Thomas på DR fra 50-års jubilæer, så det, jeg har fundet ud af, det er, at jeg vil bare gerne have det max. Altså, jeg vil gerne have det vildt. Jeg er vil ikke lyst til at have det, stille og bare have det vildt. Nej. Det kan I se på YouTube. det er skridt... Og vækst. Nogen der også har det vildt, det er jo så vores kære sponsor, Trifog. Trifog skal jo da, da, da, da, da, da, da, da, os. Øh, vi har ikke en præcis dato nu har vi? Nej, der er Nej. hverken b- eller af nogen som helst dato, men der bliver arbejdet hårdt på sagen. Det bliver godt. Øhm, Det godt. Så I kan øh, godt begynde er, at despedel. forberede jeres sparepenge på at investere i Trifog? Ja. Vi tager ingen ansvar for tab. det at investere er en uh, risikofyldt uh, beskæftigelse, så man skal udlokke den. Men vi tager, men, vi tager er, gerne 50% kommission på uh, gevinst. Ja tak, I må også gerne sende <laughs> penge til Lars og jeg, og så kan vi godt smide dem i Trifunk for, forhåbentlig. Der er mange muligheder. Ej, vi vil anbefale at I, I følger med. Trifok skal altså børsnoteres, der kommer opdateringer undervejs, når vi når tænder, der har også været en del dækning af det, fra blandt andet ja. en af vores tidligere partnere, Dagbladet Børsen, og skud ud til Dagbladet Børsen. Og med ja. de ord, så skal vi i gang med dagens episode med Green Mobility. Vi er kommet ind på en af de dyre adresser i København. Det må man sige. Og også, også øverst. Øverste etage, ja. Og det er fordi, vi er ved et øh, børsnoteret selskab, jeg tror, hvis man bor i København, har man nok set det. De øh, hvide og grønne biler, der suser rundt i øh, lydløst. Ja, ikke helt lydløst, der er sådan et rumskib om det. Ja, men elektrisk. Elektrisk i alle fald. Ja, og det er fordi, vi skal, så, vi skal snakke med Anders Vald. Wall? Val, Val Fra øh, Green Mobility. Den er altså og, øh, svær, så. Den er nemlig svær. Og øh, Anders, du repræsenterer Green Mobility i dag som uh, vi har fået lov at tage en uh, tur i fremtidsbryggen. Vi kører desværre ikke, uh, og det, det kan vi komme tilbage på måske, hvorfor vi ikke gør. Uh, det er også fordi det er forbøvlet og restriktioner og det ene eller andet. Men uh, ja, Anders, du har lavet lidt forskelligt, før du kom til, til Green Mobility. Du har været i, i køkkenbranchen, ikke sådan det oplagte uh, skift. Så strøj du en tur over til Kenneth Luciani, som, uh, hvis folk ikke kender ham, kæmpe kanon, der tog uh, 25 år i ØK, uh, skulle lige derude og opleve Asien lidt. Så kom han tilbage, og tror jeg, fordi han har sovet så lidt, så begyndte han at drikke en del kaffe, og så startede han så Barrasso tilbage i start 0'erne. Um, og der var du så med under salgsprocessen i 2015 til Holding, som nu har købt uh, Barrasso og så omdannet til uh, måske verdens, sådan mest uh, 70-agtige kaffebarder. Det minder nogenlunde som ligesom Lars' tøllerne i dag. Sådan uh, en form for god brun. Du bliver så i madbranchen og stryger over til paris, uh, hvilket der. At jeg aldrig har aldrig fundet ud af, om man siger Paradis eller Paradis Is Det kan Ej, du det måske uh, Enlighten en, en os på, <laughs> Anders um, Og Lige under et år uh, Gik der så strøjt over til det, vi skal snakke om i dag Nemlig Green Mobility AS Et uh, dansk børsnoteret selskab Først på First North Vækstbørsen i 2017 Omkring maj, hvis jeg husker rigtigt Og så uh, juni Og så uh, nu på Main Market I december 2020 og øh, vi sidder her øh, den øh, 25. februar, så jeg husker det rigtigt. Og, øh, og det skal vi høre lidt om, fordi at der har været smæk på Green Mobility. De startede i København, nu er de i Aarhus, i Malmø, Jødeborg, Helsinki, Antwerpen og, øh, og Gent i Holland. Og det lugter lidt, af Nordens Paris her på vej. Måske. Ja, det er bøvlet at komme rundt i Nordens Paris, det ved jeg ikke, om du har prøvet Anders. Men øh, det kunne godt være, at I skulle ryge derhen i hvert fald. <laughs> uh, men vi kan starte med at høre... Lidt om hvorfor du går fra, fra Fødevare til tech og transport Ja Jamen øh, på mange måder Er der sådan set der er nogle klare paralleller imellem øh, De andre virksomheder Jeg har været i har, øh, har også Arbejdet med skalering og med, med Vækst internationalt og har bygget Koncepter og, øh, og ikke med Stærke partnerskaber Men Det er klart der er, der er forskel fra at stå i et øh, Køkkenskab eller bane Og så, øh, så ud og køre i mm. Ja Uh, og for mig så tror jeg, det har handlet om at, uh, at få muligheden for at være et af de mest vækstende områder i øjeblikket og mest hypede steder, hvor vi både har mobilitet at gøre og hvad vi også har med urbanisering og, og sustainability at gøre. Altså der sker rigtig, rigtig meget i, uh, i det felt, vi er i. Og, og det vækster helt vildt, og det får fokus fra alle lænder af, af verden, både selvfølgelig lokalt for politikere og forbrugere, men, men også på helt op den globale scene fra FN og borgmester og præsidenter rundt omkring, som selvfølgelig gerne vil skabe en, en bedre verden og, og har sat en, en række CO2-mål rundt omkring. Og det kan vi bidrage til at, at, at nå frem til de mål. Mm. Og det er også noget af det, der er ret vigtigt for jer som virksomhed, vel? det er CO2-reduktion absolut. Det er jo, øh, vi, vi har fra starten været en grøn virksomhed, og vi kalder os også øh, Danmarks Grønneste Aktie, for ligesom at, være, øh, at læne os lidt frem i det. Mm. Men, men det er høj grad... af I Danmarks Grønneste Aktie? Det kommer an på, hvordan vi skal måle det. <laughs> <laughs> vi kan måle os op mod nogle af de helt store selskaber. <laughs> Klart, de, de har et andet co 2 tal end vi har. Men hvis vi kigger på størrelse, øh, så, så tror jeg godt, vi kan tage den. Men, øh, men for os, øh, for mig handler det så ligesom meget om, at vi får sat fokus på, på den grønne del, øh, og får lænere os lidt frem, og får den dialog, og folk må rigtig gerne udfordre os på det. Så længe vi kan få den, den dialog omkring det grønne. Mm. Uh, og det er vi faktisk rigtig gode til i Danmark, at skabe, danske, eller skabe grønne virksomheder. Ja, ja. og grønne dialog. Og grønne dialog. <laughs> ja, det må man sige. Um, du kommer ind lidt efter den, uh, den, den første børsnotering, Anders. Hvem overtaler dig til at komme ind, uh, og, og, eller opsøger du selv? Uh, hvordan får man den, den rolle, du nu sidder i, og du har skiftet titel undervejs, så vidt jeg også forstår? Ja, det er rigtigt men jeg, jeg kendte Henrik Isaksen, stifteren, lidt af øh, øh, om mig i, i forvejen, øh, om vi havde haft et par dialoger, og så var det egentlig ham, der sagde, nu, øh, nu har han brug for sådan en som mig. Så det var engang til det. Og, øh, og jeg kom ind med en, kan sige, en unik baggrund i den forstand, at jeg arbejdede med franchise- og partnersystemer igennem rigtig, rigtig mange år. Og Green Mobility's strategi dengang var at bygge franchise eller simpelthen at skal gennem franchise mm. Du sagde øh, dengang? Dengang. Lige præcis. Vi har, den strategi har vi ændret. Okay, hvorfor? Øhm, fordi vi simpelthen kunne se, at det gik ikke hurtigt nok. Øh, der er flere facetter i det selvfølgelig. Vi har også udviklet forretning. Men dengang var det i hver vores optik oplagt, at lave stærke partnerskaber sammen med togselskaber, benzinsætskaber eller andre, som ligesom, var nogle af dem, der var på vej til at ændre til vi kalde ny mobilitet og skulle lægge deres forretning om, eller i hvert fald tilpasse de nye muligheder. Mm. Uh, vi, vi lykkedes også med at, uh, at lave den første franchise partner Vi havde faktisk en, en dialog i gang med en, en hel del andre også uh, Vi lavede et partnerskab med, med, med det der hedder VY Som svarer til DSB i, uh, i Norge Og uh, drev den de drev forretningen som franchise tager i godt halvandet år uh, Men det er også tydeligt at når vi er som en, en lille I hvert fald i af dem Minder vi vækstvirksomhed og det skal gå hurtigt og det er en stor mastodont, som er rigtig er godt med, rart. Vi er bare forskellige selskaber. veje, og, og det var ja. lidt det, det samme billede, kunne vi se hos nogle af de andre partnere, som vi havde dialog med. Øh, det er klart, at de har en styrke de har, en, de har kapital, det vil sige, de kan relativt let starte sådan en by op med, med 300-500 biler. Men det vil, stadig, vil blive med at være en lille billig hjørne af deres kæmpe virksomhed. Altså hvis du snakker om Havue, det er jo et milliardselskab. Øhm, og der kunne vi bare se, at der skulle noget helt andet til. Vi skulle simpelthen selv kunne styre det der. Vi skulle, vi skulle selv kunne accelerere det. Mm. Øh, både på marketing, kundeadaptering osv. Så, videre, så, videre. Operations. så, så det, det skiftede vi væk fra. Og samtidig kunne vi se, at vi var blevet bedre til at drive forretningen. Og dermed også bedre kontrol over, hvad kræver det at starte en ny by? Hvad kræver det investering? Øhm, men det er klart, at kræver det også noget mere kapital. Hvad, hvad, hvad var tankerne omkring de første partnerskaber? Altså det med, at I gerne ville lave partnerskab med øh, benzin... Øh, eller olieproducenter og lignende. Hvor, hvor, hvor var det, I så den kobling, altså i forhold til selvfølgelig infrastruktur, men hvad, hvad kunne man tilbyde dem som en mobilise, altså mobilitetsudbyder? Jamen, du kan tage, vi kan tage eksemplet med, med Oslo, hvor det var Ville. Altså, de drev forvejen tog- og busdrift, men manglede den her, den her tredje ben. Fordi der er jo selvfølgelig noget over offentlig transport i vores verdensbillede. Du kan tage eksemplet med en, en tankstation, altså de skal omlægge sig til, øh, hvis man tror på, at det bliver elbiler 100%, eller mm. i hvert fald en eller anden form for en, en traditionel øh, brændstof, så skal de jo ændre hele deres øh, forretning. Øh, vi havde også dialog med, øh, med nogle store øh, indkøbscentre. Så der er også oplagt, sig, hvordan kan folk komme hen til de her steder. Øh, og i en verden, hvor vi ikke længere skal have fossildrende biler, så skal de tænke ind i sådan nogle partnerskaber vi ikke bare køre et samarbejde med Ikea, så folk kunne komme ud og få deres øh, kanelsnegl? <laughs> jo, det kunne vi sagtens. Øh, og øh, vi har faktisk også noget, noget samarbejde. dag. Vi, vi har også nogle små øh, elvarevogne, øh, og de er også oplagt at bruge ude på Ikea. Øh, og det er jo ikke, fordi vi ikke laver kommersielle partnerskaber i dag. Der er bare gået over til at sige, nu driver vi selv forretningen, vi vil have kontrol, fordi den her vækst er så afgørende. Mm. Så altså, vi skal ud og sikre, at vi har en, en, kommer til at få en, en stor øh, andel af markedet. Det kræver selvfølgelig, at vi... Øh, at vi kan skalere forretning hurtigt. Og der kan mm. vi ikke finde på, at en, en partner skal igennem en... Nogle af de her kunne også bruge et halvt eller helt år på at tage en beslutningsproces om at indgå et samarbejde. Mm. Men hvad var så den key driver for ja Selvfølgelig ville vi vækst, ja. Men, men hvorfor igennem dem? Var det på grund af kapital? Altså det var det, der var vigtigt. Det var ingen tvivl om, at vi kunne godt lave øh, mm. det regnestykke og sige, at vi ville godt være i så så mange byer, og det har en eller anden pris. Den kapital havde vi ikke selv. Mm. Og, vi har jo på princippet heller ikke i dag, men, men nu har vi jo omlagt i vores strategi, så vi kommer til at rejse penge løbende. Øhm, men, men dengang var det en, en klar vurdering at sige, der er nogle partnere her, der kan vokse den her forretning hurtigere. Vi kommer med hele platformen, så de ikke selv kan udvikle. Øhm, og, og så er der selvfølgelig noget kapital. Og, og så havde man også et, de fleste af dem havde jo en eller anden form for kommersiel øhm, struktur i forvejen. Mm. Øh, det kunne være kunde, øh, kunder, hvor man siger, okay, det er oplagtet. Hvis du er et så har du ikke ekstra ja. antal tusind, måske en af millioner kunder, kan du eksponere dem for, for en crash forretning så var den forretning alle lige vokse hurtigere. Ja. ja, fordi man kan sige... Hvis de kan finde ud af at bruge deres kundeklub, øh, det kan Jensens Bøfhus til synligheden ikke, selvom de er Danmark Danmarks største, største kunde. <laughs> sådan, altså, så meget. <laughs> Nej, og det, og det er jo lige præcis, der kommer du tilbage til det, der. at sige, er, er, når du så har et partnerskab, er målet og er, er tilgangen af den er lineet, vil vi det samme? Og det er jo svært, når du, når du kommer fra forskellige kulturer, og du har to forskellige forretninger. Fordi det er klart og vi synes, nu skal vi pushe et eller andet tilbud ud, en eller rabatkode, ja, men togselskabet, de har altså allerede en, en, en kampagneplan, der er planlagt et år i fremtiden. Ja. Der kan vi stå som, som en entreprenør, og sætter, vi rykker der bare lige noget ud i dag, fordi vi kan, vi kan løse en, en ny kampagne på et team. Og det, det, og det gør I så også. Præcis. Det må man sige. Der kommer et promo kode i appen i tid og uge tid. Altså, det du tror du kur fra. Ja, det, ja selvfølgelig, selvfølgelig. Men du vil gerne have det, dem, ja. <laughs> det, det, man vil gerne have muligheden. Præcis. Det kunne også have været fedt, hvis man ak akkumulere de promocodes, men det bidder jo så rø jeg i røven. Men du kan bare bruge dem. Ja, ja, men jeg kan ikke sige, okay, så gemmer de uh, uh, valentines koden på 6 minutter til 2 uh, uger efter. Jamen, der er jo, det er jo klart, at hele kampagner bliver jo selvfølgelig sat efter, uh, efter et behov, og de har forskellige udløbstider også, det er klart. Ja. Jeg tror også, at Froben bliver ked af det, hvis ikke du gider bruge bare 6 minutter på hende, øh, lige på den dag. Ja, øh, nu er der så ikke en, men, øh, men, men det, <laughs> det kunne have været. Shiernau, som nu hedder uh, DriveNow. Jo, fordi de, de var nemlig smarte. De det fik rejsekortet. Det var ja, DriveNow, der nu hedder Shiernau. DriveNow, de fik rejsekortet. Var det, var det på grund af Arriva der allerede? Fordi det var jo en oplagt mulighed for, at man kunne aktivere bilen med sit rejsekort. Ja, det, det hænger egentlig sammen med, at dengang øh, de startede, der var det ikke så fuldt øh, integreret platformsmæssigt som det er i dag. Så de første, der lavede carsharing det var faktisk før Green Mobility startede. Der kunne du ikke åbne en bil via appen. Der skulle du hen og have et, et, et, et RFID-kart ja. og, og tabbe på bilråden. Og det vil sige, at du skulle faktisk, når du, når du tilmeldte dig drive now eller en af de andre, der nu var dengang, så skulle du vente på at få tilsendt det her kort, før du overhovedet kunne tage din første tur. Så lavede de et, et, en kobling med, med rejsekortet, så det sige, at man, de kunne øh, udvikle de samme koder den vej igennem. Ja, okay. Så de tog en forældreteknologi og, og koblede den sammen med en anden forældreteknologi, og så kunne rejsekortet endelig bruges til noget. Ja, ja det er det. Dejligt. Ha havde I på noget tidspunkt overvejet, om man skulle have et lignende kort? Fordi jeg mener, at jeres var app fra start. Ja, præcis. Af, så sorry, vi havde sagde, i 2017, det var sagt, en dårlig app. Det, det vil jeg gerne medgive. Ja. Men forhåbentlig så har du også Har oplevet, at den lidt bedre. Ja, ja, det har jeg. Men nej, for os var det Det var jo faktisk en væsentlig ting, at vi ikke skulle have det kort. Øh, og den løsning, vi valgte platformsmæssigt fra, fra starten af, havde ikke, den her, eller havde ikke det kort der. Fordi vi så det som en kæmpe øh, barriere. Altså, du, skulle gerne du skal kunne tilmelde dig, og så skal du kunne køre umiddelbart efter. Ja. Øhm, og det kan du ikke, hvis du skal sidde og vente på, der mm. kommer sådan en kort i posten. Man skal, venst, i man skal vel stadig vente 24 timer eller et eller andet nej, på. for. du kan altid ringe herind. Hvad med, Hvad med skal man ikke have kørekortet godkendt? Lå, eller jamen, noget? Nej, det scanner du i, når du signer op, så også i dag. Ja, Hvorfor de kan I trække det, den API på godkendt og kørekortet? Ja, det kan vi ikke. Okay. Det må vi slet ikke. Det er der ikke nogen må. Vi, Nå, vi, slet, er, vi slet, slet. kan ikke det. desværre, kan man sige. Men, så vi, men, vi, kontrollerer, vi kontrollerer dit kørekort op imod nogle andre data. Ja. Ja, og det er derfor du skal men, Hvis jeg opretter, at jeg oprette bruger lige nu, ja. kan jeg så gå ned og køre, når vi er færdige? Det altså det kan vil du, ikke. Så vil du ja Så kan du sådan set bare ringe ind til vores kundeservice okay, sådan, og, og så sige Nu skal vi kigge på det Så flyver det din op okay. uh, Det er klart, der er jo sådan en En, en, øh, en proces, der kan lige nogle køer Der kan også lægge nogle andre opgaver Men hvis du ja. står og skal ud og køre nu Så kan du altid ringe ind til vores kundeservice så, uh, så løfter de den op i køen Fedt okay. Ej, det er smart det er, jo, det, er jo, det er jo kundeservice, som jeg ikke var klar over Så nu ved vores lytter, så det, er, hvis de ikke har appen endnu Ja Så kan det være, at der er nye kunder i væksten jo Hvem ved Det kommer der glade vi, glad for. vi vi har et spørgsmål her omkring ting, der har overrasket dig, eller overrasket jer. Øh, der har tydeligvis været en eller anden overraskelse i forhold til det der franchise. noget. Det var måske ikke lige det rigtige. Har der været noget andet, som der popper op, som man siger, det har overrasket os, at, øh, hvor godt det her det virker til vækst? Eller det har overrasket os, øh, ja, et hvor eller andet, eller, eller Ja, det kunne også være svært, eller ja, ja, men øh, altså, jeg sige, der er jo øh, generelt... Synes jeg synes det er positivt, øh, og det er noget vi kan glæde os over, virkelig, at, hvordan folk tager det her til sig. Det jeg startet i Green Mobility, der var der så altså stadig sådan et at køre elbil, mm. øhm, og så har Oren købt også en delbil. Jeg husker, vi havde vi, der måtte vi lave sådan nogle, øh, nogle temaaftener, hvor man kunne komme ud og nærmest stå og sparke dæk og, og tale om det her og finde ud af, Nej, at, altså, en elbil har øh, fire hjul og den har retter, og den kører faktisk på samme måde som en hver anden bil. Uh, og det, det er sjovt sjovt, det kan vi sidde og grine af i dag men det er ikke mere end 3-4 år siden, der var vi stadig ja. på sådan et niveau mærkeligt, altså fordi jeg vil slet ikke tænke over det det er jo Nå. bare hvis altså, du bare bruger en bil jeg, jeg tænker over det Det mest irriterende det er, mest, det er der, når man ikke kan finde parkeringsplads jo, ja. ja, men det kan du med elbiler der kan du bare parkere gratis i Københavns Kommune indtil de gør det jo betaling det kommer Præcis. nok med alle de Porsche der stryger ind op nordfra men, forhåbentlig, forhåbentlig går der nogle år altså, det, vi har nogle eksempler også fra for eksempel Oslo hvor man har gjort det, altså har haft gratis parkering gennem ja. mange år, og det har jo gjort, at de har i dag, og cirka halvdelen af samtlige biler i Norge er elbiler. Ja. Nu er de så begyndt at indfase parkeringen igen, fordi de har fundet, at de mangler nogle penge i statskassen op. Åh, oh, ja, det plejer det det det det ja, de ellers jo fra. De trækker lidt mere <laughs> under rundt. Så var det er bare ja, ja. det for at få lidt ekstra. Vi skal have lidt at lune sig på her i de kolde tider. jo. Vi, vi kommer tilbage til, hvordan øh, kunderne kører. Jeg kunne godt tænke mig, Anders, fordi vi har snakket allerede en del om det her med altså kapitalkravene til den her forretning. Hvad vil kapitalkravet være til for eksempel at åbne en ny by, lad os sige en, en medium size by som Aarhus på 300.000-500.000 indbyggere? Hvor mange biler skal der være? Hvad, hvad kan man købe de biler ind til? Hvad, hvad skal I have op at stå? Der er promotion, der skal ud. Det, det, du er ikke bare, altså selvfølgelig kan du sætte bilerne, men det er typisk ikke bare nok. Nej, det går, det går ikke helt så nemt. Det kommer lidt på, hvilken by vi kigger i. Øhm, fordi du har jo det, vi kalder umodende byer og modende byer. Forstået på den måde, at der er nogle byer, hvor der findes carsharing i forvejen. Så er, er der en række kunder, som er vant til at køre. Det vil sige, at det er meget nemmere at overle øh, tjeneste ud der. Det er klart, at der er så også noget konkurrence, vi skal forholde os til. Mm. Hvorimod øh, en, en by, hvor der ikke er. Aarhus er et godt eksempel, da vi startede der. Der var ikke andre carsharing. Der skal vi jo, øh, mange bedre så skal vi jo ud og uddanne folk. Vi skal fortælle om det her, og forklare, hvordan det fungerer i øvrigt. Uh, og så tager det lidt længere tid at få, uh, få bilerne ud at køre, eller i hvert fald få dem, få dem til strække ud at køre. Ja. Men, men at bygge det, vi kalder en gennemsnitlig by, den er, en, den er lidt større end Aarhus, men, uh, men det er fint nok. Uh, der er, siger vi, det koster cirka 2-3 millioner euro um, at gøre sådan en by uh, break-even. Og det, gør vi, det tager cirka 2-3 år. Okay. og, og, det, og, og, og succes, succesfaktoren er break-even, når, når man går ind i en ny by? Succesfaktoren er jo ligesom de er 10 på det, men, men, <laughs> men du kan tjene penge på det. Men man kan gøre det som Uber og Succeskriterier, at man bliver ved med at tage penge. Det er der også nogen, ja. der synes. Så får man høj valuation disse tider jo. Så. Ja. Øh, ja vi, vi har jo også den situation, hvor vi på gruppeniveau taber vi penge. Og det vil vi helt sikkert komme til at blive ved med i nogle år nu. Mm. Men der Hvornår skal man skal I tjene penge. Det, det har jeg ikke sat et årsag på, Det har vi ikke sat et årsag på nu, okay. fordi det kommer an på hvor, hvor hurtigt det går, og det er klart at sådan noget, som Covid og videre det, det driller lidt nogle øh, punkter, men den måde man skal vente om med, øh, tror jeg, sige på det der er mere at sige. Vi sætter en sæt byer i gang, og de følger jo en eller anden veksgård, og vi ligesom siger at det gennemsnitlige er de her 2-3 år, så kan du lægge den på sådan en streg, herhen af, øh, og øh, hvis vi åbner 10 i morgen, jamen, så, så koster det ret mange penge. Ja, det er klart. Ja. Men de skal jo helst ligge som en bærler på en snor, og så efterhånden, som de første begynder at blive profitable, så bliver det øh, cashpower, der er på for, det bliver mindre og mindre. Ja. Og så når vi et eller andet niveau, hvor det er gruppen som helhed, der der bliver mm. Så det vil sige, at Aarhus vil koste, eller vil koste noget lignende, 15-20 millioner kroner? Ja, Ish. det er nok ikke helt skrevet. Okay. Okay, det er billigt. Og hvor mange biler er det? Der er 100 biler i Aarhus i dag. 100 biler? Ja. Bor... Og en snitby snit er typisk lidt større. Aarhus er, Hvad er der i øh, uden med, med far for at for fornærme Aarhusianer, så er Aarhus en af de. Den hører til i den lille ende af byer. Okay. Jeg tror Okay. Man kan køre 100 biler i Aalborg. Folk er glad glade for at køre. Men der skal bare huske, vi kigger på det europæiske plan, hvor, hvor store er byer er, det, er det by, der er større end København. Ja. Æh, København vil være en, en, en by i europæisk øh, sammenhæng. København er den største lige nu, ikke? Den største vi har, ja. ja. Okay. Og der har vi, vi har lidt over 400 biler i København. Ja. Der er samer også mange. Men jeg synes alligevel, der er stadig for langt til den nærmeste. Det synes man jo altid. Sådan, sådan vil det nok altid være. Nogle gange vil du nok også forhåbentlig opleve, at de holder meget tæt på. Men, men det er klart, at der kommer på sigt, at der komme endnu flere biler i København. Altså delbiler. Mm. Ja. Hvad, hvad har været hvad har været de største udfordringer? Fordi I vælger, I vælger ret hurtigt at blive børsnoteret. Og det, det var der nogle årsager på, at vi kommer ind Uh, på senere uh, Henrik han nævner, nævner fire ting I gerne ud af det I en god YouTube video Jeg tilbage fra 2017 uh, men, Og det var selvfølgelig kapital uh, En pri primær årsag hvad, hvad, har, hvad har udfordret jer Og hvad udfordrer jer stadigvæk I, uh, i forretning Eller jeg, hvad børsen sidder uh, I forretningen? Forretning. Jamen et, for, for os er det måske Snarere spørgsmål Kan vi skalere hurtigt nok Det er klart der kan være, der kan være Alle mulige daglige uh, udfordringer, at der er en bil der har punkteret her eller at der er en kunde som har problem i, i sin konto og så videre. Mm. Men vi har fået øh, efterhånden bygget en, en ret øh, velfungerende platform. Hvad er det største problem, største problem I arbejder på lige nu? Den største udfordring. Lige nu er det at jeg skal lære nye byer, lancere okay. nye byer. Altså det er klart der der er vi udfordret af covid. Vi kan ikke jeg kan ikke rigtig rejse nogen steder. Vi kan ikke gå ud og, det, altså alt er virtuelt, og selvfølgelig kan vi lave meget virtuelt. Men det er svært at starte en ny by op, det giver heller ikke mening at sætte et øh, ekstra antal biler på gaden i en by, hvis alle de sidder hjemme og, øh, og ikke må gå ud på gaden. Nej, okay. Men så går man jo køre en tur. Ja, hygg lidt. Ja, der er det problem, så øh, range i jeres biler. synes okay. jeg det er det når man skal ud af byen. Hvor langt ja. kan man køre? 100 km? Ej, Hvor... oh, jeg man på, hvad der med, vores modeller du kører med. Ja, I så en. Nej, det, vi har også nogle, der kører, kører 230 Er det de nye? Ja. Ja, dem, så, den har jeg så ikke lige ramt den dag, prøver. jeg skulle bruge den <laughs> Dem kan du faktisk filtrere af dem Okay, det vidste jeg så heller ikke Det er måske lidt med kommunikation, Anders Ja, der der skal her, skal bare så skal du åbne alle de der mails, <laughs> vi sender til dig <laughs> Ja, det har jeg signet Dem har jeg bedt, nej tak til Nå, men så er det derfor Vi har faktisk nogle øh, øh, Der kommer en gang med sådan nogle mails Hvis du at sådan, og sådan, og sådan. Ja, det er selvfølgelig rent okay. Okay. Hvad, Kan vi ikke tale lidt om nogle metrics? Jo, der hang et dashboard lige derude Jeg nåede ikke øh, kigge på det Hvad står der på det? Hvad kigger vi på? Øh, der kigger du i hvert fald på, hvor mange kunder vi har. Der kigger du nok også på vores børskurs. Øh, på ture i dag. Øh, på byer vi er i, og, og biler. Det er nogle af de, de hovedmetrics, øh, vi har. Vi har det flytter sig ikke så meget hele tiden jo. Antal flytter sig ikke så meget. Og øh, mm, det gør bilerne ja. heller ikke. Men kunder gør, ture gør. CO2 er øh, også når vi måler på. Øh, og det, står, det er noget, der står live op til hele tiden. Okay. Hvad, hvad er en god dag på... Kigger I på kundetilgang eller, sådan i... Relativt, hvor mange er kommet til i dag, eller kigger på totalen? Vi, vi, kigger, på, vi kigger på begge dele. Altså, okay. vi, vi måler på et hav af Matrix, og øh, der, sidder også et, øh, der sidder i hvert fald en 10-12 yderligere skærm herinde, okay. hvor vi går ned og måler på rigtig mange måleparametre, for det er jo sådan noget med, også, hvor mange biler har vi, der, der er brug for at få strøm på. Hvor mange biler er, øh, er out of service af en eller anden årsag. Ja. Så der er, vi kan manage og det er jo det, vi de gør i vores operations. Biler der står stille for længe, hvis de står fanget et eller andet sted i et af zonen og så, så vi kommer ned og, øh, og styrer forretningen på rigtig, rigtig mange detaljer. Hmm. Hvad, hvad altså på? en af tingene må være utilization rate. Ja, det er det da. Selvfølgelig er det det. Det er vi nødt til at snakke lidt om, Jamen, og det er, ikke, er det. Sikker, det er ikke sikkert, at du kan give os præcist tal, <laughs> men vi er nødt til at komme lidt ind på utilization rate. Ja. I har 400 biler i København, 100 i Aarhus. Hvor meget bliver de brugt? Fordi hvis de skal være grønne. tage på en per bil Så skal de jo gerne blive brugt meget. Så sådan en bil. Der er 24 timer i døgnet. Hvor meget kører den? Jeg kunne spørge dig. Hvad du ville tro var en god ting? Jeg tror den kører under en time. Om dagen. Nej, det er lidt. Det er alt for lidt. Det er for lidt. Hvad er dit bud at den kører? De kører mindre du tror. Fordi folk i gennemsnittet deres egen biler. Kører måske. 20 minutter om dagen på, I gennemsnit Den skal køre mere end en, en gennemsnitlig privat bil mere. Den par han har parkeret 23 timer i døgnet Det er sådan det en europæisk faktor man har, ja, ja. har Det er det som benchmark Ja og det er så altså med Jylland <laughs> Der kører folk altså mere end her Zoe hun skal gerne køre 4-6 timer om dagen Så tror jeg det vil være godt Det, det gør hun satme ikke det, det vil godt sige, det gør hun ikke, men og jeg er enig i, det ville være det, godt. Det ville være klart. Men, men, men det der er, og, og det der er måske et interessant... Så det gør her. hun ikke? Hun kører ikke 6 timer, nej. Kører hun over 2 timer? Ja, det gør hun. Okay. 3? <laughs> det er det her opkring, det nærmer sig. Okay, 2. Men, men det, der er, det der er interessant i det, som er måske lige så vigtigt også, det er jo, øh, du kunne sidde og sige, okay, hvis den kan køre... Så mellem, mellem 10 og 15 procent af tiden kører den? Ja, sådan kan du, sådan kan du omregne det men det du skal huske på det er jo at vi kan snakke om 6 eller 8 timer og sige at det vil være super godt det vil være, så ville hvad være det en fantastisk hvad det koster en minuttet. 400 minutter ja. altid Ej, ikke Ej. Hvis du køre pakker så er du ned på du kan få det ned til cirka det halve men der er også og nogle gange man kan få det billigere et trehundrede minutter to kroner. ja du kan få det ned til 2 kroner ja, ja, ja præcis og du kan køre dem hvis okay. Det, okay. du er, så rigtig. hvad er, er gennemsnitstallet 3, 3 kroner Nej, det har jeg ikke lige ud to kroner det kommer hvis vi ikke så det vi kigger i regnskabet så er 2,25. Men det der er lige så vigtigt, når du 180. snakker utilization, det er Så du laver 400 kroner om dagen i omsætning per bil. Kan det passe? Nej, Ej, der er vi ikke op. Der er også der er noget af det, der pakker. Okay. Ja. Lidt, lidt under. <laughs> Nej, nu begynder vi at få lidt tal. Jeg kan give dig det uh, tal, og vi selv nu kan ikke huske 100% i hovedet, men i... 356 moms. Tre, tre kvartal. Ja. det er det, det seneste offentliggjort i ja. Der kørte bilerne i København De kørte Lidt over 7.000 kroner om måneden Per bil Per bil okay. Ikke småt, Ja, tak 7.000 om måneden 7.000 kroner divideret i 400 Var det ikke sådan? Nej, 7 .000 7 .000 per bil, så skal divider om 30 gør, men, det er, men det er 233 kroner Ja, skal jeg lægge om så Ja Ja 291 så du, kroner Så er du nogenlunde, der nogenlunde Det omkring Hvor du var 50. før ikke? Så du okay. var ikke helt det. Og så de hører er i 2,5 Ish Det er to timer ja, men, men der er også men, corona det, men, men, der, der er også ja, corona Ja og ja, ja, så har du nogle altså Du kan ikke Du kan ikke Reverse engineer det Helt på den måde Nej Men, men for lige at komme tilbage Til det der med Antal timer <laughs> Ja den skal vi have Så er der noget Der hedder tilgængelighed også Og det er tilbage til det der Når du siger hvor langt det er at Du skal gå til den Ja Ja, og fordi... hvornår kører folk Lige præcis Altså det Hvis jeg sætter mig ned og laver der Excel-Ark Så ville det være fantastisk Hvis vi kører til 10 timer om dagen ja, minst, men... Så er der et eller andet at være meget, ja, det, det, klart, meget... Er, det hænger ikke sammen Bottlen ligger jo morgen og eftermiddag Lige præcis Og hvis alle bilerne kørte Vi kigger jo gennemsnitlet det, det, det vi arbejder for Hvis alle bilerne kørte 8-10 timer om dagen til 10 timer om dagen Så ville der ikke være nogen biler, jeg skulle finde dem fordi så er de alle sammen ude og køre hele tiden, de skal også lade op en gang, det, det er jo desværre virkeligheden ja. i det, og vi skal måske rengøre dem, og vi sover også alle sammen sådan et eller andet sted, mellem 6 og 8 timer om dagen, så, så bilerne, når vi når, når, vi når omkring 3 timer, så skal vi have flere biler ind, mm. for at, at sikre den her tilgængelighed. Okay, Nej, det er interessant, og, okay, så det, det er så kravet for, hvornår vi skal have flere biler ind, hvornår, altså, ja det kan vel så, det skal, skal det lade, skal lades en gang om dagen? En bil. Ja, det kan du sige Det kommer an på igen, hvad er kørestil Men ja. er som udgangspunkt Du kan vente om på en anden måde at sige vores gennemsnitlige... eller, hvad, eller hvad koster det at lade per bil Om dagen Ej, det har jeg ikke lige udbetalt Fordi <laughs> der har vi nede af kilowatt priser og kilowattpriser osv ja. Men du kan vente om at sige at Vi kører gennemsnitligt En gennemsnitlig tur er en 7 km. Og hvis vi snakker rækkevidde på de store Med, med 230 kilometer ja. Så kan der altså at køre rigtig mange ture Ja, det den. Fordi det, en gennemsnitlig tur er en små 30 minutter. Ja. Så så kan du i forhold til det du jo før, så kører den i i snit hen en fem turer eller sådan om dagen. Mm. Og hvis de er på øh, gennemsnitligt 8 kilometer, så er du på 40 km om dagen. Ja. Den har en rækkevidde, så den, i snit lader den ikke hver dag. Okay. Nej, det, det, det, det giver også mening. Jeg sige, om, omkostningerne, de kan ikke være ret de høje. De kan ikke være ret høje. Amen. På, altså på til, til de variables bilens. Strømmen er, er ikke den slemme Nej Hva, Hvad er den slemme? Det er bilen Absolut Altså den ja, udgør hvis man, hvis man trækker den fra er der, er der, Hvad er skader? Altså kører folk af helvede til? eller kører? Nogen jeg? gør Se, Det er der altid nogen der gør. Kan I, kan I også bandlyse kunder? Ja selvfølgelig kan vi Og det gør vi også Okay Så du er lige på Ah, men jeg, jeg vil faktisk sige Godt kom med en indholdelse Jeg kødte så sgu lige en kofanger den anden dag <laughs> <laughs> I en green mobility ja. Nå, men så er det så er det ikke rulle virse. Jo jo, hvis, Nå, der, hvis det er den der er tættest på jo. Ja, det er det. Der du tilbage til til Ja, det er det. Eller hvis der ikke er nogen uh, stjerner Og det er så det. Nej, det jeg har glemt sig... du har det, men uh, det kan vi <laughs> jo ja, vi hopper skal... på at ændre. Men det fordi taler vi om. Det er fordi om. jeg ikke abonnerer på de mails, jo, så jeg ikke vidste at der var <laughs> det med 230 km. Måske fordelen ved og det kan vi sige til alle københavner hvis man er klar over det. Fordelen er altså hvis der var vindruer i dem alle sammen, så begyndte vi at snakke. Fordelen er at zonen for Green Mobility er væsentligt større end den for Tjernav. Præcis. Altså, så sent som i morges, da jeg kørte ud til Hellup, så kunne jeg kraftedeme ikke parkere, da jeg kom frem. Så måtte jeg køre tilbage ringe, og ringe til siden. er uden for, er for zone, ja. er uden for zonen. Ja, der er jeg ikke under grassen. Men det kan man så ikke ringe til dem og sige. Um, <laughs> i en af jeres store ting, Anders, det er CO2-besparelser. Ja. Og, og CO2 generelt. Hvordan? Altså, fordi shit, det kan hurtigt blive hokus pokus hvordan regner man det ud og beholder kredibiliteten i sine udregninger, når man skal kommunikere det? Fordi det er trods alt en af de vigtigste parametre for jer, når I skal sælge ind også til, øh, som infrastruktur til regeringer og kommuner og hvad der ellers måtte være af, af autoriteter. Jeg tror, det er... Altså det er vedt for lige at... Altså det er jo, at, vi, at det er noget, vi kan dokumentere. Altså du kan, vi kan forklare, hvordan vi når frem til det. Så der er øh, gennemsigtighed i det. Øh, der er vi... Øh, rimelig heldig, Vi har jo ikke en eller anden kompleks produktionsapparat. Andet. Øh, vi kan måle turene. Det vil sige, at vi kan bryde CO2-udledning faktisk ned på turbasis. Øh, fordi vi kan opgøre det i forhold til kilometerkør. Mm. Øh, vores biler har jo selvfølgelig ikke nogen udledning, og derfor har vi en, en benchmark op mod en traditionel, el, større, traditionel øh, øh, benzin- og dieselbil. Og der laver EU løbende nogle normer. Mm. Øh, og en, en gennemsnit af hvad det, nye men 10 udleder 122,6 gram per kilometer. Ja, og ja, det er været 20-25, skal det under 100 gram? Ja, skal ned under, øh, så skal det ned på, skal det under 93. Men det gør jo, at vi kan tage det antal kilometer, vi kører, og så kan vi udregne det, og svarende til, hvis, hvis de samme tuber kørt de traditionelle biler. Ja. Mm. Vi gør så det, vi måtte kun op mod de nye tal, altså det moderne biler, der kører jo lige så mange gamle biler rundt, som forurener jo ind endnu ja. mere. Ja. Så, Den, så, fast, så det du så der, der, der, der, der, der, der, der er I faktisk generøse? Ja, for det det så ville jeg begynde at skabe den her øh, øh, ja. utroværdighed, fordi så er ja. det sådan et eller andet, vi selv sidder og gætter på. Øh, og det, det vil vi ikke vi, vi, vi, vi kunne. Ja, det kunne altså, jeg jo forestille gælde, mig, at der var nogle andre, andre, andre, andre, der kunne finde på så, og, og regne det lidt anderledes. Men, men, er jeg kan godt pege på et par eksempler, men, også, for, også inden for min egen <laughs> branche. <laughs> hvor, granulær, hvor granulær er I? Kigger I også på, hvad er der udledt af CO2 under produktionen? Materialer, der er indgået i bilen, og hvor elektriciteten kommer fra. For det ene ting er jo, at det er elektricitet ude fra øh, parken, ude for en hvor de bare kører hele døgnet. Og om natten, så bliver elektriciteten ikke brugt, fordi den bliver bare smidt ud i nettet, og der er ikke nogen, der tager den. Hva, hva, hvor, hvor granulært er det? Hvis vi starter med produktionen af bilen, det regner vi ikke ind i det. Okay. Fordi det, vi kan ikke styre, hvordan Renault producerer bilen, eller for den sags i enhver anden bilproducent. Men I kan noget. vel sove anderledes? Ja, men der vælger vi netop også source noget, som er bygget af genbrugsmaterialer. har er 91% genanvendt. Okay. Æ, så det er også et bevidst valg. Og den bliver genanvendt også. Det vil sige, at når den er færdig med blive brugt, så har Renault faktisk et, et i lidt uden for Paris i Frankrig, hvor de kan spætte de her bilader og, og genanvende. Og hvis jeg husker rigtigt... De øh, er moderne nede i Frankrig, var? Ja, på nogle punkter der er de. Altså, der er de langt fremme. I de nye store, der er sæderne, det er, det er gamle jeg ved, det en, sæler, der er der er blevet, jeg ved ikke, om de har hakket op og omformuleret, hvad de gør, ja. men det er faktisk sæler på gamle biler. Det er rimelig slidstærkt. Ja. Vi skal delte mange sæler til. Ja, det ja, Der er også mange sæler, der, er, der står ubrugte, antaget jeg. Faktisk, der er mange biler. Er I hvert fald, Asia, der biler. bruger det dem jo generelt, ikke? Så det kan også være, at det er bare der, det får dem fra. <laughs> så... så... Det er klart, at vi går ind og forholder os til, hvor kører vi biler fra. Ja. Øhm, og, og hvad er deres politik omkring det Hvad er det for nogle biler? Hvad er det for en, en proces, de arbejder med i deres øh, værdikæder? Okay. Så vi sikrer så meget som muligt. Og hvad med, hvad med strømproduktionen? Det er, egentlig, det er jo det tilsvarende også. Hvis vi går ind og arbejder med vores leverandører og siger, at vi vil have grøn strøm, det er ikke altid, vi kan være sikre på, at vi får grøn strøm. Nej. Øhm, og der er det de typiske arbejder med nogle certificater. Fordi der er ikke nogen, der ultimativt kan styre, hvordan er, er energimixet. På et given tidspunkt i Danmark Og det at vi stikker vores bil til ladning I en given uh, offentlig ladestand Og der er ikke nogen der kan garantere os At det er grøn eller sort strøm måde. Var det ikke lige netop det uh, Berries til har gang i? Er det ikke noget inden for det? Uh, det, kan, det kan meget vel være Der er mange der er gang Der er også naturenergi Men det er en anden ting Jamen, men det er rigtigt, men der er ikke nogen, der stadig kan. Du ved ikke, hvad der kommer ud af stikkontaktet lige nu. Det, det kan synes. være England. Det kan være, at vi trækker noget for Sverige i øjeblikket, eller at vi trækker noget andet sted fra. Det mm. er, hvad det slutgørende er. For os handler det om at sige, vi at skal, vi, skal, vi skal samarbejde med nogen, som kan levere det her til os. Det spiller selvfølgelig også ind, når vi, når vi ekspanderer til nye byer. Og der er nogle steder i Europa, hvor det er meget nemt at få grøn energi, og der er andre steder, hvor det er noget sværere. Altså i Råddistrikt i Tyskland, der, der er der altså rigtig kuldret stadigvæk. Ja. Æh, det kan godt være, at de, Tysk, Tyskland har en ambition om at lade om Men der bliver det godt nok lidt sværere for Grønstrøm Var det ikke der Erik Damgaard han havde vindmøller? Det var det, der reddede ham men det Ja, det var, det var det, der reddede ham Ja, det var vindmøller Det, det er en anden I, <laughs> i russestriktet, eller? Nej, ja, okay. ja, okay. han havde nogen nede i Midt-Tyskland Var det det? Var det ikke? Nu? Ja, det var det. det var det Det var det eneste, han fik lov at beholde Var det ikke det nordlige? Jeg det synes, kan man det høre om i vores afsnit med Erik Damgaard der udkom ja, til. i februar sidste år skal vi, skal vi vende det er, er du færdig med det her ISG Eller vil du vide af det øh, Ja men jeg synes Jeg kunne godt tænke mig at høre Fordi en ting er at, uh, at man, Der er to ting Jeg vil godt vide er I CO2 neutral uh, Hvis ja uh, Hvordan kompenserer I så Og, og hvis nej hvorfor, hvorfor så ikke um, det, det, kan, det kan vi starte med Så kan jeg spørge om det næste <laughs> Uh, vi er faktisk i gang med at lave vores første Sustainability-rapport, som kommer ud her til næste måned. Så der kommer... Der, jeg tror først, at jeg kan svare dig indenkyldig på det der. Okay. Så Hva, du på hvad, kan, hvad kan man... Men du kan sige, jeg kan vente om at sige, at det, som vi har, uh, som vi sparer i bilerne, det er selvfølgelig mere end det, vi selv udleder. Fordi vores primære udledning, den er relateret til strømmen. Ja. Vi har jo ikke noget... altså. Vi har ikke nogen produktion, vi har ikke noget, altså så har vi kontor her, der sidder og sparer PA i, og vi har affæssortering, der er tv, der er tændt og så videre, men det er ikke det, der trækker, jeg det ikke det, kommer ikke i nærheden af, det antal CO2, vi sparer i bilen. Kører du på arbejde? Ja, det gør jeg. Men Netto, der udleder I stadigvæk CO2? Nej. Jo, jo, jeg kører i vores Så bor han inden for zonen jo. Det gør jeg også. Lige akkurat. Der er 10 minutter til kanten af Solen. Det, det, det er derfor, at zone går dertil. Ja, <laughs> Man må Man lave det. sin fordel. To, to ting så, Anders. Netto, der udleder I stadigvæk CO2. fordi det ene ting er, hvad du har sparet, hvad der tjent er tjent, der sparet, det siger vi i Jylland. Det er ikke sådan, det fungerer. Det er ikke sådan, det, det fungerer. Vær. Netto udleder I stadigvæk CO2, og er der rent faktisk, altså kan I mærke, at kunderne efterspørger det med at være CO2-neutral? Vi kan mærke, at kunderne efterspørger det, at det er en grøn løsning. Okay. Altså, at det er noget, der handler om elbiler, og der er en, en, en klar grøn profil i det. Øhm, men Gløn. det er stadigvæk, vi er stadigvæk der, hvor vi er, øhm, altså, vi er belejbet, vi er sådan lidt, lidt dogne sammen, så det er stadigvæk det her med bilen, der er tættest på. Mm, ja. Der er ikke mange, der går øh, 300 meter ekstra, fordi det er en, en grøn løsning. Det altså, er, der er vi ikke konkurrencemæssigt, der er det ikke det, der vælter det lige nu. Nej, altså, det er nej, altså det, det, den grønne løsning den er, er, at det kommer til at være den, Helt klart den fremtidige adgangspillette i byer Så mm, ja. ser flere og flere byer Som, som simpelthen siger Men kan man ikke bare ind, bruge en, får... en hybrid så Det fungerer jo godt med den hybrid vi kørte rundt i det, Der vil du genopleve opleve byer som siger Det skal være rene elbiler okay. Ja, og, og du har også det bøvlige at, Og hybriden har også, så regulativt mere end for kunderne Tror du? Jeg tror den vil starte der ja. altså, den, den ligger allerede i byerne Du har, du tager byer som Paris og okay. Madrid der må du ikke have karsjering, hvis ikke det er ren elbil i dag. Hamborg har sat det samme plan. Senest i 2025 indført de det samme reg. Men de er også store okay. på hydrogen i Hamborg. Ja, men vi snakker ren elbil, ikke? Jo. Men Så, um... og... så det, vil, det vil uden tvivl komme i stigende grad i byerne. Det bliver adgangsbiletten ind. Og så er der det, at vores konkurrenter, de kan bare sætte nogle elbiler ind i floden. Ja. ja. I princippet ja, men de skal lige omstille hele deres drift. Og der er altså forskel på at drive elbiler og at drive almindelige biler. Så ja. der har vi en, en fordel på det. Ja. Skal vi prøve at tale lidt om det her med, med byer? Ja. Fordi, så vidt, så vidt jeg kan høre, så skal I bare ud til nogle nye byer. Vækst, vækst, vækst. Bare afsted. Men øh, vi skal jo også vælge, hvilke byer. Så, så hvad, hvad vælger I det ud fra? Hvad er den research? Hvad, hvad ligger til grund for de valg, der bliver truffet? Når man ikke har valgt at gå ind i Holbæk ikke? Altså, utroligt. Ej, jeg kan godt forstå det, kan, det. det. Det kan være, det kan nå komme. Nej, det er stadig for småt, der sker ikke nok. Ej, Nej, løb, det, du har ret, at vi, for os handler det om vækst øh, på rigtig, rigtig mange områder. Og øh, vi tror grundlæggende på, at det her marked, der er et, et window of opportunity næste 3-4 år, det skal vi ud og sætte en masse flag. Og så er du rent at sige, hvordan udvikler vi så byer? Vi har, vi har egentlig på grundlaget lavet et makroanalyse af alle opbærske byer sådan en indbyggertal, størrelse af byen, gennemsnitlige indbyggere, gennemsnitlige indkomster og befolkningstætheder osv. osv. Og det kan vi så ligesom bygge ned i altså, last Demografien betyder vel også meget, at jeres kunder ikke generelt unge? Jo, men, og det er klart, der er lidt udsving. Der er, du har nogle klassiske universitetsbyer omkring Europa, men i første omgang, så kigger vi simpelthen på, på størrelsen af byen, og der bruger vi den liste lidt længere ned. Så går vi ind og analyserer og kigger på hvad er der er konkurrenter? Hvad er der er politisk øh, support og situation? Hvad er der for eksempel af modning af, af lavet og offentlig transport? Så det, der, har sådan, der har vi sådan 14 steps analyseprogram, vi går igennem, øh, som vi selv har, øh, har bygget op over den erfaring, okay. vi har. Og hvis man, hvis man tager størrelse ud af billedet, ikke? hvad er nogle af de no-go-faktorer, som, som kan være, at hvis man er kommet langt i et by og siger, okay, den, den, den er potentielt rigtig, og så finder man ud af noget, som kværd. Okay, her her vi her her vi ud. Altså ud over os ladet ladet infrastruktur. Kan sige? Ja, det er, det er den største. Ladet lade infrastruktur. Det er klar. Vi synker der er, man overhovedet begynder at lave ladet infrastruktur i Så er vi så er vi sådan ja, på en for det. Men der er ikke mange byer, hvor man ikke er starter på det ene afstande. Vi kigger øh, en del også på politisk support. Altså hvad hvad er det for hvad er det for en parti eller Hvad er det for en, en tilgang, jeg har til det? Fordi hvis du øh, har et politisk system, som er mod og mod elbiler. Øh, så kan det også godt være at Vi er udfordret på starten øh, Nogle steder skal man have en tilladelse For at drive karakæring Men de fleste steder i Europa Skal man ikke have det Så det er ikke fordi vi Er afhængig af at borgmesteren synes vi er fede men, men hvis de omvendt ikke synes vi er Så kan det så altså godt være at Det bliver lidt sværere At lave nogle aftaler omkring med Parkering på offentlige gader osv. Mm. Så. Kan vi hænge nogen ud? <laughs> ja Ikke borgmester nødvendigvis men, men steder Hvor, hvor lidt har været fra I jeres øh, nuværende Ja Det skal vi have <laughs> Tre jo, men, byer, der er blevet valgt fra. Nå, vi kan, du kan sige, øh, en by, som, som vi også selv har ude og snakke om, vi kigger på, og vi har kigget på, og siger, Vien er jo et godt eksempel, der er det, altså, der er det mega dyrt at parkere. Men byen er stadig attraktiv på mange andre områder, så det er sådan en, en, en vækstel, vi kan sige, hvad er til at højst. Stockholm er, også et, Stockholm er faktisk et rigtig godt eksempel. Øh, det er sindssygt dyrt at parkere i, i Stockholm. Hvis du kender parkeringsafgifterne i København, ja. øh, så er det altså værre, det er i hvert fald 50% mere i Stockholm. Okay. Så har de sådan nogle... Øh, nogle Nogle, øh, ja, de, ja, dem er de, dem nogle gange har de smidt ud fra, fra Indreby og op. I Stockholm? Ja. Nå, det har lige kørt på et. Ja, Ja, men, men de er ikke glade for dem deroppe. Skal Nej. Jeg så har de sådan et så har de sådan et, et, et svensk begreb, der hedder renholdelsesdage. Så hver sektion af byen har en dag om ugen, hvor du overhovedet ikke må parkere dig. Heller ikke, hvis du øvrigt bor der. Fordi der skal der være fri adgang for skraldemænd, og man skal jo også kunne sne, osv. Så det er jo også en lidt en udfordring. Hvordan skal vi øh, styre en flod af biler? Det er da elendigt, hvis du bor i byen. Så, så skal du fjerne din bil Så ved du, hvis du bor på den. det her område, så hver mandag, der må du ikke parkere der, hvor du bor. Der må du finde andet sted at parkere. Men de er sgu tolerante deroppe, det må man give dem. <laughs> ja, de er pims. Så det er jo sådan noget, og det er jo, øhm, når du sidder og, og, og laver online-søgninger og analyser og sådan noget, så er der... Øh, så alle de her ting stod det ikke nødvendigvis på. Det er derfor, at vi er altid ude og besøge byerne og have de her dialoger med, med kommunerne og parkeringsselskaber og ladeselskaber. Mm. For, for at grave helt ned i tjenesten. Men sådan noget som Wien og Stockholm, det er jo så også nogle ret store byer med høje indtægt osv. Der må vel være mega meget konkurrence allerede. Jamen vi har jo nogle konkurrenter, der har, der har forladt Stockholm for eksempel øh, af samme årsag. Okay. Øhm, og det kan man sige Det, det giver selvfølgelig også et meget godt signal øhm, Så er der Men der er rigtigt, der er konkurrence rundt omkring Europa Vi er i dag en, jeg tror, vi er den syvende største i Europa Men og Klart den største er Asien for fra Tyskland mm. Men det er ikke nødvendigvis dårligt med konkurrence Altså det er stadig en ny industri Vi er i ja. Og det at vi er to operatører Gør ikke nødvendigvis hvis, vi skal, altså, hvis, hvis nu de er en by og vi går ind i byen Så skal vi ikke kæmpe op den samme kage kagen vokser, hvis vi går ind, fordi så er vi tilbage til det her med tilgængelighed. Når der er flere ja. biler, så er der flere, der ligesom siger, okay, mm. nu skifter jeg til, til, til carsharing, og dermed så vokser kagen, og så er, så er vi så to om at dele den. Der er ingen tvivl om, at, at hmm, 4-5 år, så vil vi få en, en klar hårdere konkurrence. Men i dag, der er det stadig en relativt ny industri. Vi kan se på København, der har vi, til sammen med dem, har vi en, en 900 delebiler i København, men der kommer altså noget lignende 120.000 biler til København, der er jo ja. selvfø så vi er stadig en lille del af det samlede bilbillede i København. Mm. Ja. Okay. Det var den første del af vores ganske, ganske udmærkede optagelse jeg faktisk sige, med Green Mobility. Så glæder jeg også til del 2 af det her interview. Ja, det bliver, bliver, bliver skidet godt. Det bliver skide godt, og så kom ud og køre. Der være med at køre, når I er påvirket. Men uh, kom ud og køre lidt med Green Mobility. De har fået, de har fået nogle, gode, nogle gode biler, nogle long range biler. Det var jeg overrasket over, øhm, og vi kan glæde jer til episode 2, hvor vi går endnu mere i kød på dem. Og så ja, har du jeg er jo generelt opruf. kritisk igennem episoden. Ja, og kommer også til, hvad er det, jeg kommer til noget med ShareNow og Drive. Der. Ja, sådan er det. Jeg kan godt ja. lide, ja, lide ShareNow også. Altså det, er, det er nogle andre biler jo, så ja. Anders, hvis du lytter med, så må du se at komme i sving. Fordi, Hvorfor kan de ikke? De da kunne købe nogle Tesla'er Ja, Green? Ja, det kunne være fedt Det kunne være fedt <laughs> ja, det kunne Anders, være fedt. Så, Hvis du lytter med andre, så køb nogle Tesla'er, det er ret fedt Det var ret fedt Ja, <laughs> det kunne virkelig være godt uh, men fyren En opfyldning faktisk på vores afsnit med Niklas Som vi jo udgav uh, i uh, den, Var det? den 2. maj? Den 2. maj uh, nu har jeg jo befundet mig på Costa Rica i nogle uger på Nikoiahaløen, og jeg vil sige, at mit bud er, at deres levealder er faldet drastisk, siden Niklas han skrev det i bog. Der er større sandsynlighed for at få diabetes på Nikoiahaløen, end der er for at få corona. Og det er generelt faktisk noget rigtig lort dernede. De er, de, de, æder dårligt. Altså, de spiser rigtig dårligt, de kører rigtig meget lort. Det er jo ret dyrt. Uh, hvis man overvejer at skal til mellem og tænker, at det kan være billigt at backpacke så skal man lade være med at vælge Kosterik. Ja, uh, det er også en cirka dobbelt så dyrt som alle de andre lande, hvis ikke mere. Ja, det er næsten vestlige priser. Så, skal man lade så være det du siger, project. det er, at de er, begynd de er begyndt på The Great American Diet, og på ja, det måde, ja. så er du lige pludselig endt in the United States. Ja, tak. Så vi skal lige fra... DC. Vi skal lige få madanmelderen. B om en madanmeldelse fra The Great America. Hvad har du spist inden for de sidste par dage, som lige skal have et skud ud? Det må gerne være ulækkert. Sådan er det typisk med amerikansk mad. Åh oh, faktisk ikke. Jeg har faktisk ikke fået så meget amerikansk mad, fordi uh, jeg befinder mig i det, der bliver kaldt the DMV. Uh, som er the, uh, det er District of Columbia, så DC. Det er Maryland, og det er Virginia. Og um, det, er, uh, det er et lidt sjovt sted fordi det er meget europæisk øh, i, sin, øh, i sin natur, øh, på trods af at det selvfølgelig stadig er Suburban America. <laughs> ja, som, som er ret, ret fedt. Øh, jeg vil sige, jeg har ikke spist øh, hverken på Chick-Fil-A eller Chipotle eller noget lægger det er, har der en øh, Sonic, en er der en Sonic? Er der er, i er ikke en Sonic. Der er nej. Ikke nogen Sonic. Nej. Nej, nej, så er det ikke Real ja, America, jo. Vi har været på udkift. Nej, nej, det, men Sonic er jo en sydstats-tendens. Til gengæld yes. er der en pop -ice. Men det er også Real America. Til gengæld er der en pop og det, det tror jeg er klasse. Uh, har jeg heller ikke været henne endnu. Um, der men... må du altså lige komme i gang. Kan du ikke ja. lige køre, kan du ikke lige køre frem, frem mod næste episode? Kan du ikke lige køre en, en, en full day på fastfood? Full food? America. Okay, full, full day fastfood. Ja det bliver det bliver ekstremt ulækkert. Uh, <laughs> <Ja. jeg vil laughs> det er godt jeg vil sige, jeg vil sige uh, det, det, kan, det kan jeg godt forsøge mig jeg er ikke sikker på at jeg så overlever det jeg har fået til gengæld uh, som er underholdende i Danmark det er caramelized popcorn ja uh, det kan noget <laughs> altså i små har du mængder. prøvet at få en har du at få en chicago style Nej der tager du caramelized karam, popcorn og blander dem med cheddar popcorn, rigtig popcorn. Okay, det er ulækkert. Og, og, ja, men blandingen den er faktisk ikke så dårlig, det er ret lækkert. <laughs> Til gengæld vil jeg så sige, hvis man befinder sig i USA, og man interesserer sig for supermarkedet, hvilket altid er fantastisk. Når du er, hvis man er et nyt land, så gør jeg selv den tjeneste at gå ind i supermarkedet, fordi du siger ekstremt meget om, hvilken kultur man er i. Mm. Så gå ind, tag til USA, og så find den nærmeste Trader Joe's Uh, ja yeah. F, det er godt, altså det er ja, fedt det er godt. Forestil jer, forestil jer high-end REMA Og så private label udelukkende, så har du Trader Joe's Det er Whole Foods for private label Fuck, det er fedt Altså, jeg, jeg går fuld ind på Trader Joe's Det, der irriterer mig, er, at man så ikke kan få to øh, Og for jeg er kender så er Topo Chico øh, amerikansk dansk det uh, er ikke amerikansk, det er fra Mexico, men du kan kun købe det i Whole Foods eller på Amazon, uh, som jo er en og samme ting efterhånden, uh, ja. og ikke Trader Joe's, men ja, rent Du skal fint. også slappe af med det dansk vand, men sådan er det. Vi vil gerne uh, sige skål tusind, tusind vand, tak, ja, sk skål det det dansk vand der. Og det er en Pellegrino, eller hvad? Eller hvad kører du? Ja, det er den samme Pellegrino. Ja, selvfølgelig. Men det er, det. Noget, det er noget svagt pis. Nå. Vi vil gerne sige tusind tak fordi I har lyttet med her til. Vi er tilbage om 14 dage Vi vil også gerne sige tusind tak til vores kære sponsor nemlig Trifor som jo altså bekendt skal på børsen før eller siden så stay tuned og gør jer klar til at signe nogle aktier hvis I tør og investere Ingen investeringstips herfra Nej Vi skal også snart have dækket noget krypto igen men det kommer vi til Med de ja. ord og hvis I har forslag til en ny Øh, special, så må jeg også gerne melde ind, fordi vi skal snart have lavet en special igen. Så bliver det. Ja, det skal. Det kører med de specials. Så øh, med de ord, så siger vi tusind tak og mor.